Спецпроєкт Українського радіо «Авторські читання». Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні продовжуємо гортати сторінки повісті української письменниці «Зірки Мензатюк», «Як я руйнувала імперію». Ця книга – хроніка розпаду Радянського Союзу очима 13-літньої дівчинки і водночас історія про дорослішання. Повість стала революційною не лише за темою, а й за значенням для сучасної української дитячої літератури. Адже, як я руйнувала імперію, це фактично перша спроба українських письменників поговорити з дітьми про радянське минуле. Головна героїня повісті Яринка, київська школярка, приїжджає на канікули до дідуся та бабусі у село Пічернівцями. Здавалося б звичайне життя Дівчинки-підлітка з усіма його прикметами – новими знайомствами, веселими пригодами, першою закоханістю і першими побаченнями. Однак саме ці діти-підлітки незабаром стають очевидцями суспільних змін, які відбулися в Україні в кінці 80-х років минулого століття. І навіть самі подеколи наївно, зате щиро, намагаються пришвидшити падіння радянської системи. Стрінки повісті Зірка Мензатюк «Як я руйнувала імперію» читає авторка. Слухаймо. Орисина таємниця Півоня з'явилася аж через тиждень. Ага, голубонько, знає кішка, чиє сало з'їла. Але вона, здається, не збиралася перепрошуватися. Навпаки, трималася так, ніби ми взагалі не сварилися. Привітавшись з бабусею, вона схилилася до мене і прошепотіла «Я маю щось тобі показати» і глянула розгубленими, стривоженими очима. Я озирнулася на бабусю, в якої шкварчала на плиті картопля, і посунула з кухні геть. Опинившись зі мною віч-навіч, півоня вийняла з кишені, складену у восьмеру газету «На, читай». Я перебігла очима коротку замітку і здивовано витріщилася на подругу. «Печериці! Виросли в діжці з пальмою! То й що?» «Які печериці?» – вихопила газету півоння. «Ти читаєш не з того боку. Ось тут!» Я глянула на заголовок, і мене обсипало морозом. Лист до редакції. «Нехай прочитають батьки Ігоря». Дорога редакція, наш загін носить ім'я Валі Котика. Ми стараємося наслідувати приклад відважного піонера-героя, але серед нас є піонер, який ганьбить честь нашого загону. Це Ігор Косовець. Він захоплюється ворожою зарубіжною музикою роком, дозволяє собі жарта над радянською символікою, розповідає анекдоти сумнівного змісту, а нещодавно він вчинив злісну хуліганську витівку, повісив на школі підштаники замість радянського прапора. Ми обговорювали поведінку Ігоря на зборах піонерського загону, але то не допомогло. Ми хвилюємося за свого товариша, тому що невдовзі вступатимемо до лав ленінського комсомолу, а він виявиться негідним носити звання комсомольця. Тому ми вирішили написати листа до газети. Нехай його прочитають батьки Ігоря, їхні знайомі і товариші. Може, це допоможе йому виправитися. Піонери загону восьмого А-класу Старокутської середньої школи. Дочитавши, я розгублено втупилася очима в півоню. «Це ні, на робота», – сказала вона. «Бач, вислужується, помагає таткові. Хоче показати, що в його школі ідеїне виховання на висоті». Бідолашний ігрик. «Ото зіркнула з-під лоба півоня. «А в тебе з Андрієм!» «Любов до гроба, дурні оба, про друзів забула. За любов до гроба іншим разом я образилася б, але не тепер, коли з Ігриком розправлялися, зганьбили на весь район. Що ж робити? Хіба я хотіла, щоб Ігрик узяв вину на себе? А тепер я готова допомогти, але чим? Може Орися порадить? При чому тут Орися?» – знизала плечима півоня. «Ігрека треба підтримати, щоб він знав, друзі його не покинули». «Само собою ще не кинули», – вигукнула я. «Давай, поїдемо до нього, і так йому і скажемо». Ми поїхали, не зволікаючи. Невдовзі котили велосипедами полем, а попереду маячили сірі приземкуваті будівлі – тракторна бригада. Але «Ігрека» на тракторній не застали – Огрядний дядько в засмальцьованому комбінезоні сказав, що наш кавалер косить ячмінь далеко, на горі. При слові «кавалер» він лукаво прискалив око, а трактористи загоготіли, мов би, в тому було щось смішного. Вийшовши за ворота, ми стали радитися. Півоня вагалася, їхати чи ні. По спеці, в таку даль, проте я наполягала. Не надто охоче півонь осідлала велосипед, і ми покотили в поле. Скоро і я відчула всі принади мандрівки полем у спекотний день. Сонце смажило нас, ніби млинчики на пательні. Ще й дорога ледь помітно бралася вгору, тож доводилося налягати на педалі. Часом назустріч проїжджала вантажівка з повним кузовом зерна, і нас обдавав гарячий вітер, пилюка і солодкуватий запах збіжжя. Лице пощило, ноги мліли від напруження, півоння потрошки скиглила, але я уперто аж сердито крутила педалі. Вперед і вперед. Там попереду був ігрик, осміяний і принижений. Я мусила його побачити. Нарешті ми вибралися на пологий округлий верх, який у селі називали горою. Широкою нивою гуркотіли комбайни, два синіх, один червоний, цікаво, на котрому ігрик. Ми спинилися, переводячи дух. Я ніколи не бувала на горі і тепер стояла зачарована красою. На всі сторони відніла безмежна далечінь. Темно-зелені лани кукурудзи перемежовувалися жовтими нивами пшениці. Тоді знову стелилася зелень, цукрові буряки, бірюзова сива капуста, а ген на полі біліли хустинки. Тож жінки з городньої бригади вибирали помідори. Ген-ген далеко лежало село, під полудневим сонцем блистіли кольорові дахи. За ним зубці тополь у лузі і вже на самому обрії синювати пасмо гір». Здіймаючи куряву, до нас наближався червоний комбайн. Ним керував незнайомий вусатий чоловік. Зате наступну машину вів ігрик. Під'їхавши, він зупинив комбайн і сплигнув до нас, не вимикаючи двигун. Привіт, дівчата! Що сталося? Щось Орисою?» Півоння промовисто ззиркнула на мене. Мовляв, говори, але я розгубилася, не знаючи, з чого почати. Ні, у нас усе в порядку, але, розумієш, просто півоня, Ми з півонию побачили ту газету з листом Ігрик присвиснув І через неї вигналися аж сюди? Яренка хотіла сказати, що дуже за тебе хвилюється, встряла півоня. Хіба не правда, Яринко? Я зніяковіла, але не заперечила, бо так усе і було, чи майже так все чітко, дівчата! розсміявся хлопець, то стара газета, ще з минулого тижня, бабинею давно припічки позастеляли. Та й хто її читає, крім програми телепередач? Він нітрохи не журився. Стояв у розхристаній картатій сорочці, засмаглий, затіпюжений, лиш зуби біліли, та поблискувала рокерська сережка. Знаєш, що ми зробимо, сказала півоня, оголосимо ніночці бойкот. Півонько, забудь, махни рукою, запий водою. Підштаники поцілили в десятку. Тому ніночка і кажеться, хай собі. Ні, не можна, друзів, затоптувати в бруд, наполягала півоня. Тому бойкот. Дівчата нас підтримають. З села під'їхала вантажівка і перервала нам розмову, бо водій нетерпляче гукнув Гей, кавалер, кінчай балачки, давай зерно. Змовилися вони називати його кавалером чи що? Хлопець наспіх попрощався. «Тримайся! Чуєш?» – крикнула я наостанок. Уже з кабіни він помахав рукою. У кузов автомобіля посипалося збіжжі. Комбайн рушив, загрібаючи колосся. Вусатий ячмінь, мовби би, ставав навколішки. На нього грізною силою наступав смаглявий чотирнадцятилітній бог. Тож ячмінь вклякав перед ним і кланявся. Вклякав і кланявся. «Ти часом не заснула? Поїхали!» – окликнула мене півоня. Вертатися до села було легше, ніж вибиратися на гору. Легше і веселіше. Велосипеди наввипередки котилися дорогою. Нас обвівав гарячий вітер, аж тріпотіли плаття. «Ти подобаєшся Ігрикові?» – гукала півоня, порівнявшись зі мною. «Ой, не вигадуй!» «Ні, справді, він зрадів, що ми приїхали!» Я натиснула на педалі і вирвалася вперед, але півоня догнала мене. Ігрек кращий, ніж твій білобровий Андрій. Хто б казав, теж мені знайшлася чорнява. А я всажу брови вмажу, ну дає, ну дає, чорнявою переважу, ну дає, ну дає. я. заспівала півоня, і ми обидві зайшлися сміхом. Так ми і їхали, сміючись і переганяючись. У сонячному небі щебетали жайворонки, і мені було гарно, що вони щебечуть, що Ігрик не журиться, і що ми з півонею помирилися. Коли церкви ми наздогнали дівчат, які верталися з прута. Вони оточили нас, розпитуючи про ігрика, бо також прочитали листа в газеті. Але варто було півоні заговорити про бойкот, як вони підозріло замовкли. «Чого ви носи поопускали?» – здивувалася півоння. «Хіба я неправду кажу?» «Ніночку треба провчити, а то, бачте, дописочка знайшлася». Галя відвернулася. Мирося носком кросівка колупала пісок. «Хай краще напише в газету, що розкаюється і хоче виправитися», – сказала Стефка. «Стефко, чи ти з печі впала, чи не з ноги встала?» – скипіла півоня. «Навіщо йому писати? Тільки сорому набиратися». Я й собі заступилася за хлопця. Треба ж якось виплутуватися, як то кажуть, чеши дідька зрідка, похмуро мовила Мирося. Та що з вами, дівчата, вас часом не ніночка підмовила? спитала півоня. Ні, не ніночка. То, може, Даша? То й що, як Даша? Вона правильно казала, обізвалася Галя. Хлопця шкода. Без комсомулу він нікуди не вступить, тому хай напише, покається, тоді, може, його і приймуть. Що йому, так і лишатись на комбайні? Думаєте, йому там легко? Я зніяковіла, згадавши, як милувалася ігриком у полі, то тільки збоку гарно дивитися на роботу комбайнера. Господар полів, як пишуть у газетах, а насправді спека і курява, піт і бруд. «Та й який сколгостника господар?» – за нього все вирішує начальство. «Дівчата, дівчата, не можна так!» – замахала руками півоня, ніби гасила полум'я. «Ви ж ігрикові друзі, ви на його боці. Неже ви послухаєтесь ніночних намов? Бо Дашу ніночка намовила, вони обоє рябої Не треба було вішати під штаники. Що то дало? Одні неприємності. Блимнула з-під лоба стевка. Твоя орися носиться з синьо-жовтим значком, тому не може знайти роботи. Навіщо воно їй? Що значок змінить? Величезна радянська держава на одну шосту земної суші. Що проти неї якийсь значок? Було ясно, як божий день, що з бойкотом нічого не вийде. Ніночка обіграла нас. Шах і мат. Півоня продовжувала наполягати, дівчата не поступалися, ми розійшлися, сердиті одні на одних. «Курки боягузливі, поховали голови під крило», – злилася Півоня. «А вже ж, вони поховалися, їхня хата з краю, вони воліють бути обережними». Під вечір до мене прийшов Андрій, без книжок і без волошок. «Чого ти їздила до Ігрика? похмуро спитав він. Звідки ти знаєш? здивувалася я. Може, скажеш, що то не так? Ні, правда. Ми з півонею їздили, хотіли його підтримати після листа в газеті. Не треба було їздити. Ти моя дівчина, хіба ні? Так, але ж не треба було, сухо повторив Андрій. Ігрек прекрасно дасть собі раду. Він же взяв вину на себе, за нас чотирьох. «Чекай, ну, хто вішав під штаники? Ти не вішала, півоня не вішала, вішав ігрик, то хай він і відповідає». «Але ми були разом, він хотів відплатити за Орисю, хіба ми не повинні підтримувати одне одного, адже ти теж патріот?» «Так, звичайно, але нема чого лізти на рожен». «Господи, чи вони змовилися? Чи то такий сьогодні день, що ніхто нікого не хотів розуміти?» Ми дружимо чи ні, сказав Андрій, гадаєш, приємно чути, що до другого хлопця ти погналася аж на гору Я виправдовувалася, він сердився, його очі сіріли, як лід, я не підозрювала, що вони бувають такі холодні Врешті сяк так помирилися, але Андрій мав поганий настрій коли він пішов, я впіймала пуму і спустилася в квітник. Матіоли пахли, пума муркотіла, проте в мене в душі було повне сум'яття. Перед очима стояв облитий сонцем усміхнений ігрик. Йому нелегко, хоч він і вдавав безжурного. Чого я не мала до нього їхати? Він зрадів, що ми приїхали. Щиро зрадів. З вулиці долинув шурхіт коліс. Хтось спинився коло хвітки, і я впізнала Василів голос. «Може, краще не берися? Хай вже я сам. В разі чого я вмію тікати від міліції. На базарі бувало всяке, так що навчився». У відповідь почувся Орисин смішок. «Ти забув, що я спринтер? Я швидко бігаю». Мені похололо всередині. Невже моя тітонька зібралася перепродувати касети як Василь? Вона не знайшла роботи, але що не причина? Підкравшись до паркана, я наставила вуха як локатори. М'ята пахне, засміялася Орися, ніби хтось по ній топчеться. Я завмерла, бо то я притоптала м'яту, присівши під парканом. Попрощавшись із парубком, Орися пішла до хати. Трошки переждавши, я подалася слідом за нею. Ай-яй-яй, сказала Орися, коли я піднялася в горішню кімнату, підслуховувати негарно. Я ненароком, просто ходила квітником і почула, ти збираєшся торгувати на базарі? «Ай-яй-яй!» – повторила Лаурися і раптом зайшлася сміхом. «Ох, ти ж моє горе, як я де не посі там і всуне свого носа!» «Ні, не збираюся, щодо базару не хвилюйся. Ми з Василем маємо розклеїти рухівські листівки. Яринко, я вступила в рух». «У рух?» – повторила я, мов луна. «То він уже є?» «Є перші осередки». Подекуди створилися й обласні організації. Я стояла вражена, оглушена новиною. Отже, все правильно? Я здогадувалася, підозрювала щось подібне. Орися Рухівка, моя хороша, золота, летюча тітонька. Рух є, і це вже не виграшки, не підштаники на школі. Рух – це сила, але й небезпека. Ти ж дивись, не проговорися бабі і дідові», – нагадала Орися. Я обіцяла бути німою, як могила. Ми знову допізна сиділи на порозі. Я мала тисячу питань, чи Василь також рухівець, чи можна і мені вступити?» Орися сміялася. «Забагато хочеш знати, голубонько, для руху ти ще замала, але помагати можеш. Вже помагала, роблячи значки». Орися розказувала про справи народних фронтів у Прибалтиці, про сміливу газету «Поступ». Щосим видавом виходить у Львові. Я слухала, намагаючись не думати про дурну вату публікацію в районці, про дівчат, у яких хата з краю, про всюди сущих кагебістів і списки для майбутніх арештів. Ви слухали сторінки повісті «Зірки Мензатюк»? Як я руйнувала імперію, читала авторка. Режисер програми Оксана Петрова, передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження повісті слухайте завтра о 22.10.